Шановний товаришу твердо хліб, до вас звертається журналіст Веб Твоє Твої часу я писав про відомих юристів нашої республіки, які тепер займають дуже високі пости у вашій системі. А ви я не хочу звертатись до них з міркувань такту і звичайної порядності. Час від часу я виступаю в пресі на захист тих, хто постраждав одномірної суворості нашого правосуддя. Звичайно, коли є для цього в ті підстави. І коли вдається допомогти людям, це для мене найбільша нагорода. Вдячні листи від моїх підопічних зберігаються в моїй робочій папці і в пам'яті. Позитивні наслідки багаторічної моєї журналістської діяльності на захист несправедливо або надто суворо покараних надихають мене цього разу. Як мені стало відомо, ви слідство у справі Дубограя – Директора однієї з наших заготівельних організацій. Хто такий дубограй? Молодий спеціаліст, вихованець столичного інституту, досить престижного, молодий комуніст, батько двох маленьких дітей, прекрасний сім'янин, людина, яка живе ідеалами і великими планами. Таким людям треба давати простір, їм потрібен масштаб, в них б'є енергія, яку слід використати на користь державі. А Дубограй опинився на задвірках життя, на звалищах «Утиль Сировини. Хто подумав про його внутрішній стан? І ось нудьга, безнадія, тупик і все це викликає природну реакцію, а наслідки вам відомі. Дубограй покараний народним контролем. На бюро райкому партії йому оголошено суворо догано з занесенням до облікової картки. Але товариші знайшли можливе не знімати Дубограя з посади, дати йому можливість виправдати довір'я. І все ж комусь видалось цього недосить, справу Дубограя передано до прокуратури, і ви вже ведете слідство. Ось я беру свіжий номер правди за 9 серпня, знайомлюсь з матеріалами під рубрикою «Факти підтверділість, получен ответ, і не там на такі рядки». Бюро гаркома за очка втірательства и приписки вынесен виговор з донесенням в учетну карточку. Виявляється, Об можна обмежуватись такою формою покарання, а не вдаватися щоразу до послуг нашого правосуддя. Ось із чим я вторгаюсь до вас, шановный товаришу хліб, і верю, що висловлені в моєму листі міркування не застануться без уваги. З комуністичним привітом, Володимир Пшеничний, журналіст. Твердохліб задумливо стукав пальцем по столу. Іноді попадав на аркушик журналіста Пшеничного. Було три способи реагування на такі листи. Перше – апелювати до громадськості, тобто вивелати своє обурення перед співробітниками. Мовляв, інтриги за моєю спиною заважають, не дають спокійно працювати. Друге, вічливо, але тверді недвозначно порадити журналістові не втручатися не в свої справи. Поки не відбудеться суд ніякої преси, ніякої громадської думки. Третє, не зважати. В даному випадку сумління суспільства не преса і не журналіст пшеничний, а слідчий твердохліб і судочинство. От цей український народ то назве філософа свого сковородою, то літературних героїв бульбою і мотузкою, то дасть антиподам, які ніколи не зможуть зійтися, як ніколи не зійдеться офіційні суди і неофіційні пересуди, прізвища, пов'язані з основою життя, з лаками, хлібом. Він вирішив обрати третій шлях – нікому не казати про лист пшеничного. Про нього і так знав той, хто поклав його на стіл в твердохлібові. І відповідати, мовчати, та й годі. Хоч по-людськи заздив журналістові. Ось чоловік може виявити гуманність, дозволяти собі великодушні жести, співчуття і жаль. А йому твердохлібу, почуття заборонені. Ясна річ, у глибині душі він співчував багатьом, хто попадає під машину правосуддя. Але з часом переконався, що люди не люблять співчуття, бо воно їх принижує. Ще переконався, люди часто обманюються і на щирість не відгукується. Зато їх легко підкупити почуттями фальшивими. Правила савочки. Людині, яку ти б'єш, треба усміхатися. Тоді вона не збагне, хто вдарив. Так завоював душі Савочка. Почуття провини, жалю, поваги до інших, якому були цілковито чужі, але він умів блискуче їх симулювати. Так завербував душі Ничий Люк, який, по суті, був абсолютно байдужий до всіх, крім самого себе, але вмів сказати прихильне слово, міг вдавати пані братства, і завдяки цьому не мав ніколи жодного ворога. Твердохліб не вмів кривити душею, може ще й тому, що іноді жахався тої безмежної влади над людьми, яку давали йому становище. Справді, порушити мир і тишу житейських буднів, уєруватись грозою в благодаті спокії, виломити людину з її питомого середовища Потрашити, понівечити саму долю, що може бути страшніше. Від такої жорстокої влади душа втомлюється, може саме через це прокурори і слідчі так часто хочуть йдуть у адвокати, в юридичні консультації, щоб помагати людям словом закону, а не тільки карати його безжальними параграфами. Журналістам простіше. Вони не заковані в залізні параграфи кодексів, у них безмежні можливості демонструвати весь спектр людських почуттів і пристрастей. Сьогодні вони можуть виказувати великодушність, завтра — сувору непоступливість, возвеличувати і картати, карати і милувати, знищувати і воскрешати — все їм доступно дозволено.